Полковник Ауреліано Буендія здригнувся, спинився і, ухилившись від материних рук, твердо подивився їй в очі. «Ідіть додому, мамо», – сказав він, – «попросіть дозволу у властей і приходьте до мене у в'язниці». Поглянув на Амаранту, яка нерішуче стояла за Урсулою, сміхнувся їй і спитав, «Що-то у тебе з рукою?». Амаранта підняла руку в чорній пов'язці. «Обпекла». Відповіла вона і відтягла Урсулу вбік, з перед коней, що насувалися на них. Солдати дали зал угору. Загін кіннотників оточив полонених і клусом попрямував до казарми. Увечері Урсула прийшла до в'язниці на побачення з полковником Ауреліано Боендія. Вона була спробувала дістати дозвіл через дона Аполінара Москоти. Але його слова нічого не важило. Вся влада перебувала в руках військових. Падрене Канор лежав з нападом печінки. Батьки полковника Герінельдо Маркеса, незасудженого до смертної кари, вже пробували навідати сина, але їх відігнали прикладами. Переконавшись, що знайти посередників неможливо і впевнена, що Ауреліану буде розстріляно на світанку, Урсула склала у клуночок речі, які хотіла понести йому, і пішла до казарми сама. "Я мати полковника Ауреліано Буендіа", заявила вона. Вартові загородили їй дорогу. "Я однаково зайду", сказала Урсула. "Тож якщо маєте наказ стріляти, стріляйте відразу". Сильним поштовхом Відсторонила одного з них і зайшла до колишньої класної кімнати, де кілька голих до пояса солдатів чистили зброю. Чемний рум'яний офіцер у польовій уніформі та окулярах із товстими скельцями зробив знак вартовим, які були кинулись за нею, щоб вийшли. «Я мати полковника Ауреліано Буендія», – повторила Урсула. «Ви маєте на увазі, сеньоро», – поправив її офіцер, люб'язно посміхаючись, «що ви мати сеньора Ауреліано Буендіа?» В його добірній мові Урсула вловила тягучі інтонації жителів гір. Качако. «Про мене хай буде і сеньор», – погодилася вона, «аби ви тільки дозволили мені його побачити». Наказом згори будь-які відвідини засуджених на смерть було заборонено, але офіцер на свою відповідальність дозволив Урсулі побачення на 15 хвилин. Урсула показала речі, що принесла у возлику – чисту переміну білизни, черевики, в яких син був на своєму весіллі, і солодощі, які вона зберігала для нього від того дня, коли відчула, що він повернеться. Вона знайшла полковника Ореліано Боєндія в кімнаті, де стояли колодки. Він лежав на похідній розкладачці, розкинувши руки, бо під пахвами йому здулися нариви. Йому дозволили поголитися. Густі вуса з закрученими кінчиками підкреслювали випнуті вилиці. Урсулі здалося, ніби він блідіший, ніж був, трохи вищий і ще більше самотній. Він знав про всі події, які відбулися вдома. Про самогубство П'єтро Креспі, про беззаконні Аркадіо та його розстріл, про вибрики Хосе Аркадіо Буандія під Каштаном. Знав, що Амаранта присвятила своє дівоче вдівство вихованню Ауреліано Хосе. Знав, що останній виявляє незвичайні розумові здібності і навчився читати і писати тоді ж, коли почав розмовляти. Від тієї хвилі, як Урсула зайшла до кімнати, вона почулася ніяково, і бентежив дорослий вигляд сина, владність, що поширювалася від нього, сила, випромінювана всім його великим тілом. Вона здивувалася, що він так добре про все поінформований. Таж ви знаєте, що я у вас Ясновидець, пожартував він і додав уже серйозно. Вранці, коли мене вели, я ніби пережив усе це. І насправді, поки натовп галасував довкола, він був зосереджений на своїх думках, дивуючись, як постаріло місто тільки за один рік. Листя на мигдалевих деревах було обдерте,